35. Edvárd lakására mentem. Később itt keresett föl a miniszterem, átadta a miniszterelnök magánlevelét. Illedelmes szívélyességek, a távoli együttérzés, emberséges megnyilvánulásai. Az elveszett világomból érkezett látogatók, lassanként tudomású vették, hogy az előttük álló ember. A valaha volt védenc, vetétárs vagy kolléga mind gyorsabban zuhan, tőlük elfele, a hatalom és a siker rétegeit átszakítva, az illendőség és a mindennapiság hártyáin áthulva tűnik el az iszonyat labirintusában. Útjában romlottság, brutalitás, halál, s ami a legrémisztőbb, az űrzavar. De az illedelmes emberek igyekeznek illedelmesen viselkedni. Már pedig ezek jól nevelt emberek voltak. Megpróbálták elmondani, mekkora veszteség a lemondásom számukra. Egyikük halálkomolyan mondta ki illedelmes hazugságát. Túl fogod élni. Vond vissza a lemondásodat. Elsietted. Majd fájdalommal teli hangja elhalt, rádöbbent az igazságra. Andrew hívott. Az újságok a bevált követik. A házat körül vagy tíz újságíró és fotó stanyázik. Hamarosan ott lesznek hartley és nagy valószínűséggel kinyomozzák, hol most. Szóljak Edvardnak, hogy zárja be a kertkaput Hartley-ban? Feltétlenül. Tehát mire számíthatok? A szokásosra. A jobb lapok elsősorban a pályáddal és a lemondásoddal foglalkoznak majd. Martin lapja rájön a tragédia okára, amely közvetlenül az esküvője előtt történt. Lesz bőven gyanakó célózgatás, hiszen mesztelenül találtak. A többi lap élveszkedik majd. Épp csak, hogy gyilkosnak nem kiáltanak ki. De hogy első oldalas szenzáció lesztek, az biztos. Vannak célzások holmi, hogy is mondjam csak, szexuális játékokra. Nem is tudom. Ja, Istenem! Minden esetre én figyelmeztettelek. A rágalmazásom még innen, de keresztre fognak feszíteni. És mennyi ideig fog ezt tartani? Nézd, lemondtál, Anna eltűnt, a temetés után lecsendesül az egész. Persze a vizsgálatról megjelennek majd még tudósítások. Nyilván. A másik száll, amelyet az egyik sajtódők fölkapott, a házasságod. Együtt vagy-e még Ingriddel, elváltok-e? Tényfeltáró riportázs a társadalom érdekében, ismered ezt. Szóval, egy hétig tart? Tíz napig? Körülbelül. És azután, amíg csak élek. Andrew, több kérdésről is szeretnék még tárgyalni veled, de csak a temetés után. Van valami, amiben addig is segíthetek? Nem, már ezért is hálás vagyok, amit eddig tettél. De most sajnos mennem kell. Sok még a dolgom. Idegenekkel tárgyaltam a fiam Hartleyi temetéséről. Edvárd segítségével kijelöltük az időpontot, amikor a teste végképp elvész majd számunkra. Azután újra beszéltem Anna anyjával. Úgy határozott, mégsem vesz részt a temetésen. Elbúcsúztunk egymástól. Edvárd elintézte, hogy a major felől engedjenek be a birtokra. Késő délután indultam Hartleyba. Halál és iszonyatólálkodott ólálkodott az útmenti fák kísérteties árnyékai mögött. A márti elvesztése miatti fájdalommal csak az Anna iránti vágyam okozta ért fel. Az ő nevét kiáltottam. Anna, Anna, Anna. De a könnyeim a fiamért hullottak.